Lähdetään tähän ylistykseen, tule Pentti tähän rukoilemaan, niin, niin rukoillaan vielä tähän päätteeksi ja yhdytään semmoiseen oikein kuin, kiitos mieleen ja Jumalan läsnäolon pyhään korottamiseen. Me saadaan antaa kiitosta Herralle sen tähden, että hän elää tänä päivänä. Hän on elävä Jumala, jota me Saamme palvoa ylistää kiittää häntä ja on, on, on suurta, että me saadaan se tehdä Jeesuksen nimi.